Цуріупинськ. Ніколи? Цей географічний пункт у Херсонській області з'являється тут винятково для того, щоб не залишати сам на сам під літерою «С» аж два швейцарські міста, причому з різних кантонів. Одного разу мене вже запитували, чи в цій книжці зібрані лише швейцарські міста. Щоб уникнути дальших непорозумінь, я на прикладі літери «С» показую «ні», в жодному разі. На жаль, ніде в Україні мені не вдалося знайти якої-небудь цинамонівки, тож доводиться задовільнятися Цурюпинськом, у якому я ще не був, та й навряд чи колись буду».